د ملایدو پتایست آتائی اشاوا دیدو این سنت کے سد سیریز مرکل دوکان نمبر تاییس عبدالرحمت لازان از دی من چوک جنگیر ارار سوابی انور انوار شرطوحید موبایل نمبر 0301 انا ری جہنم دعویٰ پاوروز چریبا دککولیشی ورد جہنم تا فا دککولی سرا ملیک بینیسی ارپا سختے ماندی بودھ دکی ورکی و جہنم تبی بوزی ها دی ہن نار اللہ تی اکنے چھو رسی وردہ دا غور دی آغا کن تم بی ہاتو کذیبون چتازو تدی تکذیب کاؤ اتا ستینکار کو نو منو وصفو رہ کنا افاسحن هادا آیا سحر دیدا اما انتم لا تضررون يا تعصمونني وصوچکه دځه هر ده کنه پتاو باندې نظر بندي شوي دا یاده مانه ته تاسو دې څه هروي او قران کې ريدو ناګي تاسو هروي انبيو د دې خبره کړو تا تاسو تاسو هروي نو ست دا خپل ستر وګوره نظرون تیز دې چې دا څه هروي هم انتم لا تضررون کنه تاسو دنیا کې نه عد لا ابن ماي رات ناس يهول تنكمو ني نظرونو نو نظر بندي در باندې شويدم ايقولوها اكه فلدونكي کنه نوراشه کنه چې تاسوب يوس تسوكته او په بون شوني بیا بورل لاس با ولاو نو راشه و ستاسو شان ته محسوس کې ايقولوها دنه شيذ داف صبروا فالصبر او لا تصبروا يا صبر مكوي سوا اونا علیکم برابر از بتاسو نو فسرین وقت چه اولو خو امکان نشتا چلی صبرو کی خوکتا بفرز محال صبرو موکی چغی ہوئی سواؤن علیکم خبر یاوڈا اس پیدا نکین پا بی صبر افلاس اگیا نپا صبر اینما تجدون ما کنتم تعملون یقینن در بولی جتا استا سزاد آرامل جتا سکاو لاد مکذبین و حاج نمقابل کل متقین و حال بشارت تی ان المتقین فی جنات و نعیم یقینن متقین ما فجنتنو کی اپنی عمتنو کی فاکحین می له غړون کې به ما آتا هم ربو هغه جور کړی به دي تا رد دي او کا هم ربهم ابچ بګې دي لرا رد دي عذاب الجحيم ذا عذاب جهنمنا تاګې نه به و ساتي آ می له بولور کې تا دنیا کې سوچ کړه مهو و تا چې الله تعالی پیدا کړی نوطا برابر عمره کوي نور دین میو به اختیار کړو به کاره فرانت بن سوې مون ذنبه کړیو رو جې باندې ولي وي خیراتونه زکاتونه وځو کړو ندا میوې بدل ارت بیا ملایو کې اعمال د دین څنګه ښه کوله به تر دې کولو اشربو حنیه خره مزیدار خوانا کو او به تر برکتنا کو بما كونتم تعملون وسبب د اعمال جتا سو کو متکینا تکیا وهونکې به وی الا صرم تقابلين فا تختونو بان علا صرور مصفوفا فا, فا تختونو صف و صفوفا قطار بانده داست تختونو بای چاقا با بالکل پا انتظام او پا ترتیب سر ایخی دو که خود شوی دیر خیستا مصفوفا دلتیو بنده دا کلکو دا لوکو از دا, دا چپار کتنو سمرخ خیال ساتی و انتظام داست باگان پا قیمتی طرح سر ایخی شوی بی بهتر آمده او صروری و تختونو پتاو سب خیال زای دې چې ار تختونه ولې سوچم کو زر نرا دې کنه ولدی ما زیګری کې دوغه پتاق باندې نایشتې ما زله نزی نظر پارم پشتال تا دا هوځه چای عبادتونه کړی نو دل آ تخ یادې چې دنیا کې اگے تٹینگې دیل شسو کو او دا وې چې په خوا په زمانہ کې او بادشاہ یې اوراد اگر پتاخ نه افتو اگر بادشاہه تخ درته یادې ځان پواکا متاکی این علا سروریم تاکیا با هنکی بمی پاگا د دا بادشایه ای. ایتو لیل دنیا بس دا بادشایه چنن بادشایه نبلا روزا گدائی بیا فقیره فقیرم نیقبل که تبایی حلاک شی قتل شی پانسی شی دادا همین شوالی تختون ری چد یوجن نتیر فارا سمرہ انتظام دی دمرا در طور دنیا احدا عرفان دیخا مصفوفا یا خیرشی بی پا ترتیب سارا وزاو وجنا بحور نوین او جوڑای با کمونگا دی سارا اغا حوری خیستا غط استرگو والا چه گوری وطنو زربی خوشای لیکی دی صورتونو را زیر بحور نوین حور اغی تاوی چه داگی دسترگو تور دیر خیستا توری او سپینی یا دیر تفا سپینی او اغی اغی چه غط استرگو والی گنا هذا يجب أن يتعلم والذين آمنوا ذكرتك خيري فأمل بقول غاري ولماذا يتعلم أننا ذكروا شيء يتعلم أن يرزداني قال الله هذا من نسب ولم يتعلم قرآن لذلك لذلك يقول أنه يتعلم وإيمان والذين آمنوا وخلقوا إيمان وراء واتبعتهم وضريةهم بإيمان او تابعدار یو کلا د دې اولاد د دې پیمان سره الحقنا بهم من بيوزي قري سره ذريتهم اولاد داغي اگر دا و و چه په عمل کې ته کم وو ولي زمشوران غدي رل وه همته سمرا مون زنه عبادتونه کوي ارستو خلک بیا نه دي نګوره چې دمرغه عقيده ایمان صحیح دا لري سره بيوزي کې وما التناهم من عملهم من شيء او کم بنو کمونگا دیل را در عمل لدی ناسه شی نمشنان عمل به پخپل زهی در اینجا کنی داغی نبرا کم کنی دیل بارکو فضل بانده با دیل ورکو او داغی درجه تا بوراسه سوق سو بویلات مفاسرین جبل کل داغی برابر بوراسه درجه تا صدا تی چه ورنزده خوبشی کنه ملگر تیع که بیواسر یو زی که خواه او داغوره خوبسفرینو اقا قال ذكر كردو چه <تصفيق> <تصفيق> ددله پارم صحابو انصار ویلو چه رسول الله إن لكل قوم اطباء و قد اتبعناك داری اقوام نفر رست اتباعو امون گتا تا بی داری کڑے رست اتباعو يجعل اطباءنا مننا تزمون پار سوال ک تزمون گ نو ځاګان زمونږ ناوګرځي چې دغه شاینی کړه نو وی رحمت الله وله دعا وکړه اللهم اجل اتبعهم منه الله الذي اتبع هم د دین او او الکا او دغه وایغه چې لازمونه اولاد وللمن ایم دنا کا صابر هر یو سره پا عمل چکلې غانب وی نیولې بوی رحین پاګې کې بګیر وی اتپس به ټیګ چا سم عمل کړي نو صاحب کتاب وو سره کېنو نو مخ کې و چې عمل کن زوري نو هغه به هر خلکو سره یو دې کولی شي اذن توی ارسل او خپل عمل باندې غانې انو راګيري دې سماتل دي مخ کې بیان او د فضل او اس بیان دے دا عدل و وقت دا فضل ذکر دے خواسی ذکر دے چه هر صدی صرف دا اگر دا فضل عمل مناسبه مام دکیگی و امددنا هم دفاقیات او ممگا با لگاتار ور قدیل را میوی و لحم مم ما او غوخی اگر جدی بے غوخی میوی با هم لگاتار او غوخی با هم بیتیار وی ار پنګ نوم ازيبا بشماروي تا ولحم مما يسترو صديقو کوي دمه د مرغو بزاند کوي انو د ميانو يتنا زاونا فيا ياو د پلنا باخلي په جنت کې کاسن کا سير شرابو لا لاقو فيها ولا تؤذيهم نب بهد خبرې پاغې کې او نه ګنا <تصفح> ياو د پلنا باخلي خوش طبيتي بو کې جپتا جپتي وي یو ببلتا لازکی تراکتو کاسا با تراک کی او ببل ببلتا لازکی داولی دنیا کی چکلی یو قام دیر دا خوند دا سور پروگرامو کن اگی دا حالت چیو دیو لگی لازتکلی بل بل بل نا کاسا راک کی نو دغشان تی دمرا دادی یو خوند او لزت بی چکا تی ببکی یو دا بل نا راک کی دا تی خوند پاخرت کی خوا اپا جنت کی اللہ دی زمگ دا مسلمانانو کا لغننګار دې کډیر که کبشت لاګره تمه یو کې دار ول نصیب کې لا لغن بها ولا تر د دل زغره چانه او بوګ لاس واغستم نبي apparatus د خپل خبره ووري هغه کې بهدا به خبره ني د غنا خبره बने ويضوب عليهم غلمان اللهم اچھا دا ویني سری بدا کاته د لاسونو پخپل راډ کې پاسه قرآن ودا خو خواندې نور د خدمت خو بز کمې ني ګردي باپ دې باندې حلکانو الذين بارك انهم ذؤلؤ مكنون گویا كده मल غليري بتساتلي شوي شباغي ما ندوا بعد نيه لغيه ذلي مكنون ذا خير تا خير صفا صبابي لك غلير جبتساتلي غيب بعضهم على بعض يتسالون ارا مخ مخبشي بعض الذين وبعضهم التفاسبك قالوا ان وايب يقين منغا كن قبلوا في کی کی اللہ کی اللہ و په خوا په اهلنا مشفقين خپل اهل کې یریدونکي موږ الله نه یریدو خپل کور کې موږ دین خیال ساتلو ټول هغه په استری کې څلادو عبادت پابندي کوله نن داګه پیدا موږ ته شو فمن الله علينا فذ فانك الله فمن بني و وكان عذاب السموم او بچګلو موږ عذاب دو بلاسنا السموم د سې با چغړې رګرمه کنه بلاست جهنم دا غینه مونږه بچو ان كننا من قبل ندعو ما ثلله توحيده يقين مونږه واخ کې شرا بلبم الله انه هو البر الرحيم يقين الله باکو نيك سلوک كون جي رحم والا اګه مونږه سره سمرياحتانو کو کومږه غته आवाज نن بز مونږه دازینو هو چې پمون با تکلیف راتو نو مونږ بلله आवाज کو چې الله را نور د دنیا در باباگان باباګانو پیران دا زمون دړو نه وته زګټه د اختیار نو اختیار ټول د اللهو نمون په اره برکې وتاواز کو کله تکلیف وو کو زیات او کړهحت وو نمون باه وتاواز کو ني نمون لا په لبل په دا راکلا چر راکو دې نه روستو دیم بعد دې دی. اخره پوره راکې ته صلېرا او زواجړو دې په کاثر سره اوغا مصدر دی پا لفظ ده ام سره ده زجر ده <تصفح> نو کل زجر پا انکار د رسالت کل زجر پا انکار ده قرآن کل زجر په انکار ده توحید کل زجر پا شرک بانده او دقشن زجر اهل الشرک تا فا اوغا سلولو بقاسدو چنکار ده خلقو کوا باقی زواجر او تسلی فذکر بس بیان کوا فما انده فسنیتو به نعمت رد بکا فنعمت ده رفظ د کاہنے والا مجنون ترویتی او نلیوانے تو سا کاہن خو نہیں چیدی تابا اندلزام لگی او نلیوانے کدی اتراز کے ہوائی تو بیان کوا تعالی اللہ کتاب در حق کتاب دے نو دخلقو اترازاتو تابا نگو لے گا فما انتا تنی تعالی اللہ نعمت در کردے او نعمت اللہ کاہن او مجنون لنور کی بلکه خپل پیغمبر محبوب له ول کې تعالی درکلې امی اقولون شاعر ای وای داخلا قوت دې شاعر دي نذرب سو به مونږه انتظار کوو دتا ربل منون د گردش د زمانه بس مرک پہ راشن شاعر دنیا کے داسي چې لګيای کل دازهغه کېدل کل هغه زغه کېدل شعر نو ویل نو انجامي داسي چې برسته تلل شي پناشن نبیه خلق ثيرا کس کی شعر خدا ز بناستو دغه له نو دا تم انتظار کوی انجام به وی دای ها فورن جواب کوي قال تر ابسو رواه اور دا انتظار کوی فین میعکم منل متربصین پس یقینا ز یما تاسو ر انتظار کوونکه زوم تاسو ث غور انتظار کوون ته تاسو سان انجام کیږي اودما خدیجه پیغمبر ته او کاهن یا شاعر نو دیل کزان تخلا ډیر کاور دی ا ډیر عقل من ځان دا دیتو دمرا نسبت زانتو دا اقل کی دا اقل دیتو دا کوي اکی دیتو تا سو دا سکوئی ام تأمروم احلامهم بهذا یا حکم کی دیتا عقلون دا دی پا دی خبره ام هم قومون تاغول یا دی او یا دا زیبو معنی دو بل بلکی دا اقوم دی سرکشان یا دی سرکش دی اقل و تنوی خودی پا سرکشی که اخت دینو دا خبر اکی ام یا قولون د ځای درې پنځه کار نو کړان قرآن سره مخکي پنځه در سره يا ويدي تقوله چدا ځان نه جوړ دو دا قرآن د قرآن کې شاکته چدا در ځان نه جوړ کړې دي موږ غذكر د خبره موږ د سلام الله عليه کرتيانو کو بلایو امينون د ایمان نور چکم د پېجه سيز او شرعن مطلوب دی اته واخونه په دې کې چلو دي قران مول مقابلنه شکوله دا یقین نه ها نو ګوره یو اسطر صدا عین خبري او یو صحیح خبره نو کدي ځان په پدیده مختصر کوشي چې دا دنیا دے ټول را جمع کی دا قران پسند دي جوړ کی فلياتو به حديثه مثلی مصراوی دی یو بیان پسند دي قران ان کان صادقين کدي ورشتنی نو قران مقابله هم دي نشي کوله د دې څ خیال دی چې مونږ د دنیا کې اوبسته پیدا شوو سم مقصد نشته یا زمونږ یو خالق او رب نشته چې هغه مونږ کنټرول کې ساتي مونږه پیدا کړو ندي ځان د څه ازادو چتګاني ام خلق قوم غیر شین یادي پیدا کړی شوې بغیر د څه یو معنی خدای چې غیر خالق دې بغیر د خالق نه پیدا شي وي په خپل ځان نه زده چا زور پزان یا من غیر ش این سودا مطلب د پاره دی پیدا شوی من اجله لا ش من العباده والجزا ظاهروی جدید بس د عبادت حکم او بدل به نه بزا شنت عم هم خلقون یا دی بختلا پیدا کو انک دی تا دنیا ب دی جوړ کړی تر سب دی پیدا کړی نو صدا ازاد دی عم خلقو سماوات و یا دی پیدا کړی یا آسمان نه وځمکا بللای وقنون بلکې دی یقین نکې لازمک آسمان دی پیدا کړی چې اختیار وته حاصل <سؤال> له دا چا حکم بازار باندې نه مونږه ضرورت نه غاڼې بللای وقنون بلکې دی یقین نکې هغه یقین ته شرع مطلوب دی دلیل پیدا ورکي که پزړکه ترابینه غوښنه خبره واه پیدا نکې ها نه د رحم نشته کړم آسمان نو څه اختیار دی رضی سخیاله چې اللہ حضر خپل پل رحمت خزانے دیل ورکلی دیگو امعین دام خزائن ربک یا دی صرا خزانی دی درابستا نو دی اختیار من دی چا غول ورکلی دی ادی پینا دولا فخر کی استا خبرن منی نو دی تمرا تعلق دے اللہ صرا امعین دام خزائرون یا دی غالب دی قبضا کون کی دی پاگی چا اللہ ورکلی خودی پا زورا گستر دا خزانے امعین دی پاگی باندی ازور وردی نو دا اختیارشتا دا خون نشتا املا هم صلیمون یستمعون فیها یا دید پارا اردم پایده چدی اوری باغی که اسمان تبه سیغی لگولی برا دا اللہ الله دا ملائکو خبری اوریو برای راس اللہ سر تعلق نزک افتا خبری تا ضرورت نکنی افتا خبر زکر نمونی فل یعنی مستمعون فس را دش اغاوریدون که دی بسلطان امو بیر بدلیل اخکارا ودې وی کنه که سهولې دي نه یوه سره نشتا ها نوري په بلخی اې دیواله تاسو په ګوري خپل خیال کې او خپل ځان وته درمخکاري نو داږي ذات پیغمبر سره تابعداري څه کنه کې ني منی چالو دې نظر کې سپک کاری الا اعاذ بالله عمله البنات اعاذ الله د پاره نړۍ ولكم البنون استاوله پاره سامان دي ځما حدیثه کا ځان لوي چه وره وتخ کاری ز کنه چې مون غواړو آلات لونه زکه منصب کوله چې هغه ته خپل یقین لګا کمزور وخ کاری دن او بس پک نظر به وته کتل نو زکه دې دا غا راستا دین منی چې راغله چې دې په لکه سقدر نشتا سقیمت نشتا 10000 د شرک باندې ان تاسو لهم اجرن یا تقواله د دینه سما له عوضو صدر جو ته کولو دې چې دې تا خبره منی اوی چه گرانکار دی نزکستان کار کی فهم من مغرمی مسقلون پس دی دا غیر تاوان نا دران کلی شوی دی نستا خبر نوری امعین لهم الغیبو یا دی سرا غیب دی دی سرا علم دا غیبو دی دی سرا وحی فهم یکتبون نو دی جی که غیل را انبیاء تا چه وحی که دا جی پیغمبر تم وحی که او اگو لکلا نو سنگ دی سرم چې چلی کیه نو سکتا خبر وحی تحجت نشتا بس دی سرم برای راس واحدا روان دا رازی والا امیوری دونا که دا یادی راد کلی دا چلو دا پاریب فالذین کبرو هم المکی دون فساگفان چکا پیران دی دیر آگی دیدون کی دی پچلو پاریب کی خواہ دا خبر گوشتا دی پړید ژوند کول لري د پیغمبرتا سره د دमिशन خراب کی د دتکلیف او نقصان ورسې نو واره چې کوم کافران دي اودا کار کینې او خپل خپل پړید کې راګیریږي خامجاله چورول لري د پړید او خپلن خلې عملهم الہهم غیر الله دیا دې په را الہ استره بغیر دالنه چې دا عبادت کوي اغا بنی ازا کړي ده الله لنا اغا دا پیغمبر نه څه خبره وری بل الهه یشتا چې کله دې پاره جوړی ناغه ولا کامیاب کی یادي له پیغمبر خلاب منصوبہ کوي او پری عذاب راځي ناغه نور علیه بچ کی ده دې علیه ولا یشتا سبحان الله حمای شریکون باکید الله لا داغه ما چې دا خو دې احمق دي جاهلان دي نپکل جهل لګیار دې الله سره شریک جوړي الله دې نه پاک ناګي وی ازا را باندې راول نام ناګي وي ترازو نو قران تاقويب ذکر کې د و وی وای يراو کس فمن السما اسا قطا او قشريو منيدي ياو تختا د اسمان نه راپريو تون کې کس فمن يو تختا يو ټوکر ساکتان راپريو تون کې يقولو ندي واي صحاب عمر کو خدا ور يزدك لكشوي داو ور يزدك اتا کله کله بیا شهاله موچه ګلې تر وګرځې ګلوه زیاته ګلې فذرهم ار یذر روانه ده کاټه شوی ده بیا بل دا خبره کوي فذرهم ترې زدي حتا یو لاقو تر دې پورې چې مولاقاتو کې یو مہم الذی رزق کولی هغه سره فی یعقون چې باندې کې باندې به هو شکلی شي ادی باندې وا تندر دیوان دیوان دیوان دیوان در رو غردو لیشی او بیوشا بکلیشی یو ملا یغنی عنهم کئی دو هم شیعا پاورس پیدا بورنو کی چلو پرید دی حصا فلاهم یون صورون انبر دی امدادو کلیشی و این لیللذین ظلمو او یقین دا پاردائی کسانو جزا لیمان دی عذابا عذاب دی دو نا ذالک مخی دا آگی عذاب نا, نا مخد مخد ولا عذاب دی دنیاوی عذا يا ذا قبر عذاب ايابا بدركي ولكن الناس لا يعلمون تذكر سر دين النبيك واصبر لحكم ربك تسليا يا امرطه او دم قالت نحكي له عليك تبيانك وكرمك انت تقول صابر كا لحكم ربك يا سليه زلا استاتا هي زلاك بيان ندي ومنلا نقول الله يا يا بريل شعزات پیراولی خواه؟ فا اینکا بی تو رو برو یه سمونگا دستر کو تو سمونگا حفاظتاو کی دیتا تا تکلیف و ذرا نشی رسولی وسبیح بی حمد راک بیک او پاکی بیانوان تو صفتنو دردستا حینا تقون تو اتریگی، خلچی تو یو معنی خواهده چه ارام دیوکو او باسي له عبادت ته نو دا خپل نصبيح بیانوا دا غش حينه تقوم کله تطهير دمان زو دفراد نو دا لا تسبيح وایا او پاکي بیانوا انه منس کاو بیا دا چې کله ته په یو مجلس کې نهسته کړه قران مجید درس او تدریس یا نور خبرې نو چکلتا پاسی نو دا اللہ تصبیح ہوایا او امت تیم دا تعلیم زکر کلو چیتازو یا محفل کی کین آستے او بیا پاسی ناگی کمکس ما کسم خبری شوی نو دا الفاظ وائی اچی داومو ان اللہ بستازو گناہونا معاعد کی سنگا سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت و اتوبو سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا اللہ استغفرک و اتوبو الائیک داو آیا چکو ناہو نا دے معاقش ویرچی اوم احفل جورشی بھی دا پا رہی چھو جسان نتر غرمی اوم اخم بھرپائی کی غیبت کی داو پہ امام کی گئی ناہی کو بنیاد دا دی دا پا رہی داو چھتا کینے چھتا خبری کی گئی اداسے پاکی کا اما پیو ہوا وچو میا خپل تا جون کډو ګناه خبره ځان بچ کول غواړي داګه مهپلونو مینه سنول نه نو کله چې ته نه haste نو څای نو دنیا په باپ کې دا خیر دا پاره نهسته شي پاتې صدا وای او من اللیل اذشپینا پاکي بيانو اود الله فسبحه دا تسبيح وای څنګه دې سورۃ قاف کې د اجازه شان حکم دی چې تسبيح وایا پاکي بيانو ها منز کنه و وې تبار النجوم او رستو د ستورنه چې ستور شاکل الا له نې ور وذر روانه شابه سباب په هغه وخت الله تسبيح وایا عبادت کوا منز کوا <تصفيق> او اوفاسترین زکرکی ابن عباس رضی اللہ عنہ ویلو چه انہوما ار رکا تانی قبل صلاة الفجر دا اغدو رکا تا موزیہ دی صنعت دس حر چه دس آب دمان زن مخ کے خلق ادا کی انا بی علیہ صلی ویلو چه دا گوئے پریزائی ما او اگه پا خپل هم دا پابند دو سا دا دا سحر دو رکا تا سنت کن او ویلیو چه رکا تا الفجری خیرم مند دنیا و ما فیها دا سحر دا دو رکا تا موزنی سنت دا د دنیا دا و دا ما فیها نگوان دا چه داغی و سر پابندیو که و پابندی دا که تنی شویده چه او خوا امام ملرده ابلغه پر پر سب کدی درې دین زړه زر برا او کدا شنو د سنت وکړه تاسو سنت بهتره طریقه دا هغه داوه چې تاسو د سوکا ا سنت کوو وکړه بیا تسبيح واه او روانه مسجد ته یاو مسجد تراله غو د وخت سنت وکړه دا نه شرباره چې تو کوره بځې کله کو ډیر کو یو د سحر سنتو کې ایا درامزن المبارک پمیاش کی چې وی تر سنت باز خلک کې ترایوي نه کوي دا ډیر نه اهله خلک وي چې دا سحر سنت امام لال د داو کرا دیوري ا دې مودري نو نبی عليه السلام د دې یقینن جو تاکید کړو ا دې ویلو چې دا پریزه ما اگر کتاباسو اسنه نه کوي نه سفر کې هم کاوي نو باغي څه کوي ته آی پدایو چې امام په یا در رمضان پو میاشکی چی او خوا ایمام اولاد دے او غصونت اداکوی چو باغی در اجماع شوی دا او بلخوای وصلی شاہ تا سنتم کی ویترم کی بیاروانشی لکا داتا تا چاویی دیتا پو جماعت کی داسه اوکا چی ایمام اولاد دنو تا چا اجازت توم زن لمنس کوا سچ تا کور کوا چنش کولی او پدې منولې چې ټولې سنت کې سنتونه نه ځکه تاسو څو زرلې تاسو به وځه قبري جوړې کړې نو پدې واجا د سحر د سنتو خیال ساتنه وایي چې وباندې د وخت په واسه هغه په ځېړې کې باندې وکی اځره هغه وخت ووري دا کته بیا تر ټن کې نه هغه سره غونښت کنه نو ور د خاتونه دروستو که ایمان لري سمې د ځګه په نوکو له امام بوخاري سو ديار سو کولې حدیث نقل کړو نا غم ته خلق د ځان او سنت دی او ته تر اوسه کم دی مخ کې د وزن او د قدر اړ لري چې په خپل وخت باندې ندا ضرورت کې مقاصد دا اغیی پا منکیرونو بانده روز تو اغیی پاسی صورت النجم چه اغیی نزول که پاس دا صورت اخلاف نده او دا با شان مخی صورت کی اختتاموش پا تسبیح سرا ندی صورت کی نفی کی دا شپاعت قهری چه دا اغیی مخصد یاو دی اس بات دا قیامت اوکو مخی صورت کی ندلتا زجر دے پشرک سرا مخی بیان دے توحیدو کو ندیر صورت کی صداقت ذکر کی دے رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا گَوَادِ اَغَسْتُورِ کَلَجِ پْرِيُوزِ صورت کیا صداقت دے رسول داو مبسل مضمون دے یا دعوان نفد شفاعت قهری زين زستون پور اول با او پدې کې صداقت ذکر کې در رسول اتلصو اياتونو کې پابند شهيد ذکر کې وان نجم اذا هوا غوا د ستوري کله چو ور ديږي ما بل صاحبكم وما غوا ندي بلاره شوي ملګر تاسو به هتيارا وما غوا ان لديكم را شوي په اختيار سره بله پاره بكم چې په غلط شي آدی بن ابو یکی به اختیار و ما غوا چې بخپل غفیلار بریده او ګم راه ی روان شي د ځاوله صبته پیغمبر پاک تاسو ملګری چې سلوه استاله سره وختېرکو او امین او صادق باور کوي اوا ټول تا وګورې روان دي خپل مدار نه اوري روري نه ا چې کم دینه شوروشې تر کم دی بړه الله مقررونه روان دي کچ نو خدا هر دنیا په اسمان باندې او ستوري ته ویني نو د نبوات په اسمان باندې او ستوري او ثابت د نبوات هغه څنګه یو قابل خوفږي یقینا <coughs> چې دغه صداقت دغه نبوات صحیح ده او دا واحد کوله چې دراغله ده او لدل او لدل نه نه ده او ستوري برابر روان دي او خدای دې نشه لو خپل وما يَمْتِقْ وَعَنِ الْهَوَىٰ او دي خبر نكي دخوائش دخبل نفسنا عن الهوى دي خد نفس خبر نكي إِنْهُوَ هو إلا وَحْيُّ إِوْحَىٰ ندعمه غر وحي جدد وحي كل شيء قران وحي ده شكام قران ده اغا وحي متلوده او شكام حديث ده اغا وحي غير متلوده یو هغه دا ته وای کولې شي دې کې شک نشته علماو شدید القوا خدانه کې دا الله رب العزت په ورو بوازده د جبريل وته خدانه کې یا کلام دا هغه دی خود ته سوخې د ته سوکراره سي هغه جبريل له نو اچتا خوده نه کېده دا تا او سخت تو قوتن او علا ذومره چې خاوند له قوت دې خاونده قایم دي دی قوت نيوي دي دوستو اعظمره ډېر پسندواله دي طاقتواله دي جبريل امين وګوره په برداشت کې علم عقل کې لټول نه مضبوط پیغمبر دې په دنیا کې او بارو ګوره نو جبريل له دا کې ولا وسه تګر ذولا <تص algal Aww. تصفيق> او ہر چنه زیاد هر ټول مخلوق نه زیاد پر علم او قوت کله الله دی نو وحی الله را لېږي قوت نو والا ذات او اوه ستو جبريل را لېږي قوت نو والا مالکو. او هغه بندته را لېږي چې غون ډېر برداشت والا او paham هوکړ والا فاستوا بس دې بار ابار شو برابر کیناستو دا جبريل نبي عليه صلوات و سلام دې لیدره خپل شکل کې دلتا داغی دل ذکر کی دنبوت پاییانو کی او پا غار حیرہ اگر دوران کی دلو اگر او یاد عرش خبره کی داغی ذکر پاکیم ست بست پر دائی دلتاوی دل فستاوا فست دی بر عبر شودتا کین استو وہو بلغ فقل آلا او دیو باغا کنارہ او چطر آسمان جبریل علیہ السلام انگور مشرق طرفتا تم خواهشی ده صبار آنا را دی اگه که نارتوولا جبیل علیه السلام پا تکلوا او اگه مناسب و کرسه که ناس تو اللہ هو توقودو قمدنا فتد اللہ نبیارا نزدیشو اورا زورن شو انی خورا نزدیشو سر دیچو مستقری اگه او دیو خواه نبی علیه السلام تا انتی حیران نزدیشو فکانا قاب قوسینی ف شو پازه د دو لو او ادنا بلک ددي نو ندي اوړ فاس لپ کنانا م ک دودي سو دی فخوان لدي خوم داس نمی لگ پاصل او م ک یا د دغه به سر تووجي اغوه چ کله به دوش مننیوه انو بل سره اوروغ باکوله نوغ لدي به یو بل سره یو یکي جو ک د روغ رو ب شي آب یو او بیا به صدا خلヨタ اريه وين به غشويشتو داس دشمني نه نه نو کلجي ارنده به يو سره تختي کوله بالکل دي به کنه نو دومرا pore دي الله الى عبدي ما اوها نو وحي او كلا بندغا تا هغه وحي او كلا الى عبدي وحي او كلا لنقل يا وحي او كلا جبريل ني راوي رسوله بنده الله هتا. <تصفيق> ما اوها اجته واهيو كلا سازي مشانه واهوا وح. احكام القران تسوا ما ذا بالو ادم على ا دروغ ندویلی سلو پیغمبر پاو سوچلی دلی دی د جبریل یقین چلی دلی د باغ شکل دروغ یلی دی <تصفيق> جګریه سجده سجول شو نا پربان دی دتو انا زربان دی ای که دروغ نو ابا تمارونه علی ما یرا ایا تاسو جگړه کې راځئ چې سره پاغ وسو باندې د دې دې دې دې دای چې پری دنیا کې ولا قدره هنا فلا تن اخرى او یقینا دې دې دې یو زل بل عین د صدقۃ المنتها وا چې د صدقۃ المنتها هغه بیره چې نومې اده نو کې نور دا تصور او بندنه شکله چې ګنې هغه د دنیا لوی او شان ده بس یو ول الله تعالی چه داغی جلی کم اسمان کیلیش پا گم کیو سانگی کم پل رسیدیلی خداسی دی او زیلی چه اگر پرده او حد دی چه دخکتی نبرسو داغی ناقوان شدلی او داغوان ازیق واسو احنی شلکو زیده صدرت المنتحا ورتوی اگر زیده انتحاو دا کو زی زی حد این داها جنت المعوى داغی صلاح اگر جنت دی چه زیده دا ارام دو سیدو مؤواء اغازیتی جبائی کیو صلیخو پا آرام جنتی ری نو جنت خود آگا دیا گا ایسی اغشا صدرت آمان اغشا کلیچ پتا کلا گی صدرت آر اغشا چی پتا کلا گی دا اللہ دا طرف نا تجلیات راگ لپا گی بانده او ہاری پانے سر وی ملائکو بلکل پتا کلیوا ابیاد او فسیدنو بیا دیکی بحث دے چید اللہ رویتی سنگ کلیوا <تصفيق> نو ما زاغل بخورو و ما تغا نو کوک شوی نظر و نو لحج نتیروتی و ما زاغل بخورو سترگا این نظر و داست امنو کوک شوی یو او تغا مخ که امنو تیروتی چنه مقتد نولان دیلارو او گرام فسرین وی چه بادشاعتا تا پخپل دربار کی یو سی زخی markets. نو داست امنو کیگی ما زال البصره جته راغې نه بل خوا وګوري او چې کله یو څه یې درته نه خوله راغې به نظر نګرځه په معتقده نو څه چې زه تا قتل ابل قتل لقد راى من آيات ربه الكبرى يقينا لدليو دنه منو درفلنا لويلوي بالقدرتنا نمني يولد صدقاته څه شو صدرات المنتهى او سنور عجایبي دې اور ایتم اللہ لا الہ خبر را کہ اغلا تو عزہ ومنات الثالثه الاخرى او اگر منات چدرند بل تا تسجود تړي اوه ای قدرت او طاقت شته خبر را کہ لا تو عزہ منات درمبل دردي سو قدرت شته هل نفعته او ضرته حتى تكون شريكا لله څپاډکو دي شي څنګه نقصان کول شي چې الله شریک کلي شي دا تا وځلېږي یا اولادو بوتي جوړ کړو حق بارث باندې چې د تیرشوني کو زروسته بوت جوړت او تایف کېو لګو دا د غیب وته او ابو ال عزا دا بنی کنانو یو یو لوی بوتي او یو پیر شیطان هغه وته قصر نقصان خبری بے کولی خلقی پی گم راها کرو اوزا نخلا مقام سرا لکی دلیو او داد تولو نبی زورور و دوی گرو داد قریشو دکنو اردت عظیم بے کو نبی اکل چروستو اسلام فتح راق در خالد بن ولید رضی اللہ عنہ راقی دی پاسی اوازی و تکو چیا اوزا کفرانکی لا سبحانکی ان يراي الله قد اهانك ستو كما ختم ان شاء الله عبد اسرصاكي وتوره هو لا تطلع كلا اغا بو تو غار سز ختم کو ماتي کو دای جول کړه اول مناتو چدا ما کین دی ربيارته مدینه تلز دی لګیندلو انت دریمو او بلو اخرى وتو چدا ما کنا بل دی او بل دی د دی بعدت شورور تعذيله بيمنقه كله ادي دي تعظيم به کا ادي دي صفاتونه به كله اوه كهجو بس ډير ذکر كرله دا تن رسي او کو رزي او غالب خلقوي چه ولاده والعزا ومنات الثالثه الاخرى تلك تلك القراني وَإِنَّا شَفَاعَتَ هُنَّا لَا تُرْتَ جَعْتَ سَبَيْوِي دی بای عدود تیر دی سپارش باکی گی نو که آقایی ترسا حدا پوری نو دمرا بایی چه نویز اسلام دایا تو نلوستل او دا آقا طرف نا شیطان یا دا انسانانو نا و یا دا پیریانو نا نو دا پیغمبر سرعوازی و شام کو دا خبری پا کراننسته منس تا نو خلقو بانده اشتبارا دا چرداری اوزای سے کی گئی چلکتی اوزای بیان کی خلقو تا اوزای پاکی منس کی خبری راولی تاغف و طرز و پاواز وغیرہ و بیان پیغمبر منازحو دا دینا ناغیدہ سے نشکولی بار حلقا واقع لیکلی دا صدورا قوین دا نو دمرا آلیحی جوڑ کرو اداغی عبادت بے کاؤ علکم و لہو الانسا ایستاو دا پارا نارنا اولاد از آلا دا پار زنانا از آسو سو کولی چلاتو عزاتو مناتو چو دا خود زنانو نمونه دی موننسات تینا دا تازو اللہ سر شرک کردی از آلا پار الکان قوخ دی دل کا ایدان قسمتان دیدہ دیاقنن تقسیم دی دا ظلمان دا خود ایدیو دا ظلم تقسیمو که انه الا اسماء ندیدا مگر نمونا سمیت موه تا سو خیر دینارا ان تو گو ابا او کو تاسو استاسو مشرانو دانو منی خیر ما انزل الله بهامن سلطان نزلنا ذلکر الله فدیمن هدلیل مخه رذکر کو په شرکو بندگان الله سره شریک کړی تاسو دا کوم ردوده خبره اې اجازه له تقسیم دي اي تابعونا الا الظن دي تابعدارنه کې مګر د ګمانو او ما تهوال انفس هغه چې یو رجو و له کو په دلیل سو اتبع الهوا نو خو ایسته باندې اذن اتبع الظن دارست نه دي دي ونم رات کوي walaqad jaa'ahum mir rabbihim alhuda ay yaqinoo ra'al ladee ta jaradta tarafna hidayata am lil insani ma tamanna ay astadayn sand para awas ta tamanna kai mas de sa tamanna aw kina da kee ma kullu ma yatamanna al mar'u yudrikuhu tamanna cha ta insaan pura kee yawada bal da cha de duniya tamanna radena pura kee nade cha badin اسې جوړونه وځه به رشتې او دابطی کې چې د خپل سوچ کې جره کې دې شدا د وښینو ها ها او قران کې دا ځاننا آیاتونه زکتلې نو چې لو خونته مناسبت ظاهری مشابهت راځي نو دا بد دیینو لکه مثال دی هغه کنامن فقط منن فقطن او نظرتم من نظر راغه د نظر خبر حدیثه نظر جوړ کوي د نظر بیان دی د نظر دام دیږي ورته نا نا دور ایسو چنو چدا کو نظر دکر کنی چه کم لپس دبل سره یو شان شنو طبوی چه بس داده دا د گو یو شان نمون اقیم جو کلو چه لاده اصر داده مون دا لادتی اسیغتی نم نزده شلو او اگا عزیز دی دا دا عزا شکن ورنزده دا داده دا سه اگا منان دا منات تو سچه انسان گمان او ارزو تمنا کینو دا بوی دا نشکی دے فلللہ الاخرط والاولا واسخاص دا اللہ دفارا اخرت تےو دنیا دنیا ہم دا اگر اختیار کرد اخرتوں دا اگر حکم بمن لیشی دبل چاہ سورنا چلی گئی روز تو رد شفاعت قهرز کرکی فدو محصہ کی طرح اخری پوری دے زیرہ اور بارے کہ اے دوست السلام علیکم عورت د شرک پر شرک بالملایکہ چې چې ملائک د الله تعالی شریک کړل کنا تقولا لاک منا دی اجه راشه ملائک سنی شکوولینو او کم مم ملائکینو د تناوات اسمر د ملائک د باس مانو کلا تو غنی شفاعتهم شیئا پیدا نشي کولې بارش داږي زو إلا <سؤال> من <متضح> بعدي مغر فتاغنا اي يذن الله <سؤال> شي جاءت لك لا باكو لمن يشاء ويرضى جاءت فلا تش رضا شي او هو رضا شي نغه باغه سوكي چملايكوي اغي لوغوالي صدافي جواز سفارش وکي او وګوالي بهنديان د پالا زیر دي په لأيو منون بالأخيراتيشي من نروري باكراتو لأيو سمون الملايكات التسمية الألونسا خامقا نمون اقديم ملايكو لران نمون دموان نسا تو أدفنانو وما لهم به من علم يشتدوا للافدي بان وسائل مو دليل ان يتبعون الا الظن جيت عبدارينكي مغردكمانو وان الظن لا يغني من الحق شيئا او يقينن غمان فادن وركي مصايبته لود دا حقص دارد باتباع الظن بالذى يجنديدوا مشتركان صديدوا تبع الهوى واتباع الهوائش من قال تواقيات اخونا او لما شرعن خبره چونکه لري کلي چوننج مونږ يکو لهذا کوشنو خير ده دا د ليل د اغي کنه فاعرض عن تولى فسمخوا دعوته چواړيد د ديننا هر دي د دليلونه واولې تو ذکرنا زمونږ قران ما ولم يريده الا الحياهت الدنيا اې رادهونه كلامه ګرځد چوند دا دنيا ذلك من العلم دا انتهاء دي و د د سره په دی باندې بس پوشو چې دا نه د دین نو دا دا په او د عقل دا خو یې سپورنه ده په کاردارې دې دین ترایولې وین ربک یا کن نرستا هو اعلم اغه خبره دې بمن ضل عن سبيله باغچا جوول دا غدلاره نه او هو اعلم بم لمن تد اغه خبره دې باغچا ته هدايت اومندو ما فی السماوات خاص لغه بردی اغاضج باسماننو کي دي وا محفل انو دي اغاضج باسما كو کي لي يجزي الذين اساءوا بما عمل چه ڪري نو سزا بولور کي ويجزي الذين احسنوا بالحسنى او بدل بور کي اغن قولنا چه عقل او چزان بشکي د لوی غناونو او الفواحش ادب حیاونو د غلط او کارون اجتناب کی اوزان بچي الا لمن مگر خیالات دزنو لمن اغ خیالات چې په زړه کې تیریږي را تیریږي او دې په عمل نه کی نو پاګه یې نه یا لمم اغ غنا توي چې په هغه امر شوي لنی شوي او څه ته خو به توبه واستغفار ش نو پای نه دی نو ځانې بچک واري بیا کووشو الله معافقي اللامه په لغونه او خاصکرني ي ان راهې نستا و او ما غفره ډیر پاخه بخې وال دی نه داګونهله خیا تر تماف کي هو علمه ب کوم اوخبر بتاسباني ا ش کو من الرضي که ج تاسوي پیدا کلي د ډ زمکنا ستاسو مشري پیدا که د سنه د زمکنا د انتم و اوکلا چیه تاسو بچی اما شمن فی بطون امهاتی کم د دمین دستاسو کی فلا تزکو انفزکم نو مپاکو اخبرزانو نا دزان صفتو نا تعریفو نا هو اعلمو بی منتقا اگا خو خبر دے پا اگا چا جزانی بچ کو همیشہ دا پاریزان بچو ساتو نو اگا باندے خبر دے تولی دزان صفتو نا کی زجر دے کرکی چی اوزل دے توحید اقرارو کو ای او زالید قران دکینه تاسو مونږه شروع کوو هرڅ تی بیا چټی ورکړه نو قران وی ته کامیاب غانی او اصول ذکر کړه ته په دې وړه کامیاب نشه ګرځې ده اڤرا تولا آیا فاستا سوچ کولې اګهړی تا چاګم وړې دوه آیا قلیلن واکدا ورکړې یو کړه الګه ونه ابی او کلا بیا صح شو شنه شو وخيا ورك قران لا نبي من اوكلا وخيا ورك دين لا نبي ا عین علم الغیب فهو یرا ا یاده سره علم نه د غیبونه دیوینه غیلرا حد سره د علم غیب حاصل دا سره د غیب د علم د غیب علم اقدم شمونګه بیا دل ورکړو او بیان نکو نبسمونګه ماښو بس مونګه کامیاب شو د طلاله لاره طرف نوی لښوی رس املم یناب ا نده خبر کړي شوې بې مآفي صفى موسى باغ سو جوبزه هي عليه السلام کې هغه چې کوم مضمون راغلو و, و إبراهيم الذي وصى او إبراهيم عليه السلام هغه چې پروالې کړه د الله او ګورې موسى عليه السلام چې الله باه کاوبانه تر اخيره وخت پورې کلاکو هغه مطلب یې نه ده إبراهيم السلام چې تر اخيره پروالې کړه او تا لو کوتے کو نو اس کے نام سے شردا ما پرمان دکتا وتا او دیر ستڑے شو او سب عمر کی تاسو خدمات کو اور دی ہوئی لو چ ولا تم ننتستغفر داس باد نه اون کی شرڑی روح مصالحے میں او دا قران خدمت میں او کو عباس کی اللہ تجر وا حضرت و ازرا اخرى او چ تاون کے بوج زبلچا تسوے چ تمام شران خطیر شوی دی اکذلات منات ذکر جوشا نو بس زمان دا علق عملم کافی دے انور نشم کولے نا یو صدی دبل پا عمل نشینی ویخا فالیتل الانسان ایلا ما سایا او دا جنشتر انسان دا پاڑا مگر اغا عمل چوی کو چسو دے اکلن اغا با مومی آج چی دے او نکلن رس بیا بلچاپا سکر دے قیامت کے نای خوبطہ بیا نمومی اکار سر چتار درکی و ام نسایه صوف یرا او یقنا عمل و کوشش ددبا زرد چوکتیشی چرا دیکھوا که عمل کم عملی اکر دی کراو کوتب اکر تیشی باقی دا دسترند کاتا خوندکن ثوم یجزاہ الجزاء الاوفا بیابا بدل ورق رجلتا بدلا پورا و ان الى ربک المنتحا اشق پکمکو چرد بیائی یانا او یقنا ضرستاتا انتهادا رسی دل اخری انجام هغه طریقا نشه بچکی دي اغه باندې دلایل ذکر کړي توحید اسبات هو او اسبات د قیامت و, و انه هو اضحک واذکا او یقینا اغه کل کی اغه جمل کی سو او خاندي خوشالي ولورکی سو او جړی تقریبا ولورکی غمپره ولي و انه هو امات واحیا او یقینا اغه عمل کول کی اغه جوندی کول کی د ژړا هغه او لویږم هغه ماربې خدای وشو ان جون د خوشاله نو چاله خوشاله اچابند حقان وانه خلق الذکر والأنثا او یقینا هغه پیدا کړی جوړه یې هرینه او من نطفه اذا طمنا د نطفه کلچه هغه ورسول شي او سول شي وان علیه النشئه الاخرى او یقینا باغوندې پر تا کولې بل زل بل هو اغنى واقنا او يقنن اغى مال دارك او غا كم غريب الكي اغنى اغى مال دارك واقنا اغى غريب كي ذاقنا ضماني كي مفسرين يدا جمال دارك يا خزانه ولا ورك اكنا خزانه ولا ورك خد نورو سياق چ سنگلا روان دي ديوبل متضاد جوڑے جوڑے ذکر شو ندان تام چسو غریب کی داز دا چا په کمال باندې نه داخه وانه هو رب و الشوراء و او یو انشان شاندار چا غا رب دې دې شورا شغلوی استوری او خلقه عبادت کی لګیاري نتا تداخې چا غوړم د نور مخلوقات پښانت یو مزدور دې چله لګیاري او خدمت کوي دا کمالات نشتا وانه اهلق عادن الاوله تخويفات ذکر کوي دو سو او يقين اغلى هلاكلوا عاديان رنباني احدهود عليه الصلاة مقام وثمود فما أبقى او ثمود يانو جفاة نشوت فما أبقى نفاة نقل له الصداغين وقام نوح من قبل او قام دنوح عليه الصلاة مدينهم مخي انهم كانوهم اظلم واتقى يقينون هو غيب دير ظالمان ودير فاركشان والمؤتفقتا احوا راغور رسولي او دبرنه پختا احوا راغور رسولي او دبرنه تا کا شها ما غشا نو پټکل يو دل را هغه سوچ دې پټکل يو سمري انت حي با انت نو انسان ته وي چې تو له دل آله پنه امتنو کې جګړه کوي فبيه اي تتمارا پس پکمو نعمتونو دروسته <تصفح> تشكائے تتمارا تجغلا کے صدا قد رسول ذکر کے ھاذا من النذر الاولا دا نذیر دے ارون کے دا ارون کلم بنون سن چریو داس دے ام دے اردا نبوت بالکل صحیح دے حق دے نوار پاسے مسئلے قیامت ڈا ٹولیو بل سڑا تڑی خبریں کالے چے پیغمبر راویا اخر کے نو وی جو کرے ذو قیامت نزدیو نورا پڑھن تا اذه راینس دې شو هغه راینس دې کې دن قیامت مساله د قیامت لا یذ لها من دون الله کاشفا نشتر سوا راث و دلانا سوخ کار کون کې نشه اختیار نشته چې راهکار کې به وخت په خپل وخت هم کار کې به الا هو الله بلسو کې نشه کار کوله ادب شان دغه علم سو کې نشه کار کوله چې کله برازی اغمین ھا دل <سؤال> حدیث تعجبون غجر ذکر کے منکر دا قران درا چتلا اګه شو قران تنکینے آیات دے بیان تا قیامت بیان وشو د پکار دا وا چتا سو زڑکی یارا را دلیوی دلیوی او تا فریاد کلوے الله تکنا نو تا سو شو روپلو آیات دے قران تعجبون تا تعجب کاوے او تاسو خه کو نه او تاسو خندئ ولا تبكون تاسو نه ژاړئ ور جوړانه کوي پکاره دغه څه جوړه تاسو وان تمثمدون او تاسو غبلت کوم کیه اې تاسو کسي وایه کوي فصجدو لله الله تا او چتازو دا اللہ عبادت ہوکے او اس یو وقص تازو نا زائدش سجدی ہوکے عجزی ہوکے فریاد ہوکے او داغ بندگی ہوکے اقفرزان عجزہ کے دادہ کمال خبال اللہ زواق پوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقدربت الساعة و انشق القمر و ان يروا آیتاً يُعرضوا و يقولوا سحر مستمر سورة القمر نزول کے فرص ده سورة مخ کے سورت کے ده شرک اعتقادی بیانو ده سورت کے ده شرک فعلي ذکر کی دوشان ده کے اس بعد در رسالته شو د پیغمبر دی صورت کې تسللزه کړې او څنګه چې مخت صورت کې مختصر بیانو د قومونو ته هلاکت دی صورت کې پخاص خاص انداز سره تفصیل کې داږي قومونو د دا هلاکت حضرت شان بلائل نقلیه د انبيانو مخت ویلو ازبۃ الاذفه قیامت راځي دل څنګه غوینوم ذکر کوي یک ترابت الساعه قیامت را داوود صورت نفي د شرک فل برکات او اثبات القیامه د قیامت اثبات کوي چه اریوسس الله هی مونږه په خاص انداز باندې پیدا کړي او پایې کې برکاتم الله او منګاجو نو په دې صورت کې پینځنه مونې ذکر کې د تخويفه دنیوي اول کې زجر دې معجزین وته چې څوک انکار کېد معجزات او ځکه نو تخويفه اواخر کې دعوا بشړت ایک ضربه الساعه وانشق القمر د دې شاو قیامت او 14 پسګمه دا د نبی علیه صلاتو و سلام معجزه په تواتر سره را رسیدلې او مستیرون هغه دا و کړو محدثینو چې دا په تواتر سره راغلي ده د هجرت مخکې مخ یوزل نبی علیه صلاتو و سلام ویل او مناکی دا مشرکانو ډیر خلقو لوي مجمعوا ناغه خلقو مطالبه وکړه چې موږ ته معجزا وخه نبي عليه السلام ورته اسمان ته وګوره چاري بارو کتل هغه سپږمه دوه ټوکې شو او نیمه مشرق طرف تلاله نیمه مغرب طرف مینس کې غرو ټول خلقو لیدا بیا رايوځه شو ابر ابر هغه ظالمانو وې چې را جيبه کارو یا په سپږمه باندې څه هرشي وي یا په من باندې انکار وک دا غړی د منلو نه ناګلوه ما او جزوته پیغمبر داګنه انکار وک هغه کې اشاره ده توجده وشنته بره دنیا ټولا او د عالم مات را مات شي او ټوکلي وشي په قیامت کې نو دلته وي قیامت را نږدې زکه معجزې سره ښکارا شو وای نه شاکل او چا داس په کومه اجازه چې قیامت کله را نږدې نوم دته حالات برازی <تصفيق> سبق ميا انوار دابا روانيغي او ماتيغي با و اين يروا اياتين يريدو كشريو ني ديماجزا نديماخ علي ويقولوا سحر مستمر او وايدي چدا سفر دي, دي مضبوط مستمر يا داسه هذي الروان خاتميدن كي تفقوان النظر روان وخلقوا سفر كو سوخطه و بيا بختم تام دستانه راحت ميدون یا معنا مضبوط صدر ده او کوم نا بیا مفسرین ذکر کوي چې کله سوداوي چیر په تاریخ کې دې پورا ذکر نه دراغله نو یو خدای چې د ډېر تواتر دا وکړي د مرشدینو بل دا څو سم د تاریخ اکثر کتابونو کې دا ذکر راغله او خلک لیکلي لري چې علاوه <تصفيق> مسلمانانو دیو بللج احالان سترول شپخونو قياساتو دمره لازم نه 400 دي اسمان ته ګوري ل شپي او ټول خلق دي ويني يا لغه شان سپاور بل دم سمونو دا الاقوم فرقي 100 کې شپي 100 کې وزي او دلائل پده را روان دي اينه بس او انکار کي وكذب اتقذيبه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه او کله امر او هر یو کار مقرره دی په خپل وخت او کازاب پدې راځي نوم خپل وخت دا که قیامت راځي نوم خپل وخت هانه زه ډېر زیات نو دې ته تکذیب دی چې نو بری اجازه راځي او خپل مقرره دی ولقد جاءهم من الانبا او یقینا راځي ته احوال ل خلق ما فيه مذجر اغاچ باغې کې من اقول لیم. زورنه دا منعه دا چه دیر دیر قل کارنا باوڑی حکمتون بالغتون حکمت تی رسیدن کی انتحاطا فبلاغت و فصاحت کی انتحاط رسیدن بالغتون دا قرآن پا هر اعتبار صرف حد کتاب دام دیتا راوی اپا دیکی واقعاتو دا قومنو فما تغنی النظر نویس پیداو نکلا یا اس پیداو نکلا یرولو انبیاءو دیو خودیلی سفید آور نکلا ولی دی پاک پل صداعینات کلک دی دی وجه تسلی ذکر کی پیغمبر تا فتولی عنهم پسواورا دینا فتی ظالمانو مخملکوان او ردی دی وجه نا پلزان موبکو پاگم کی یو میاد عددان یعی الاشای امن کر تخوی فخروی تتسلی اوکا امخت والاوا دیبان عذاب را روان دی قیامت کې با پی عذاب راشی فعوه روز چر بلن بوکی یو بلنکی بلاش اینو کر بطرف زیوسیزو چر دیر حبت ناک دی انا اشناده قیامت تج خلق رو بلی نو دو دی بس حالی خوش عن ادسوارهم یاریدون کی بویسترگی دو دی یا خوجون من الاجداثی روزی باد قبرونونا کاننهم جراد منتشر گوی ادا ملخان دی فاروارو دس بیوت یو درب بینی معلوم تک خان چرش اما شران دې د لیدل ځاله څنګه چې رابل په یو ملک نه پورا فتوا ځابو او تر دې مشران وي د نه هردا ټوله وبني دا به لاس پټ کېږي سم پوزه وبو لکهامت کوم لکه څنګه ملخان یا نور پتنګان وغيرها وړ وړي ګړ وړ نه ځي به او کله جواز شي بیا به طرف روان شي مونته عين الى دع ما نه وهونکې به يَقُولُ الْكَافِرُونَ وَأيُّكَ كَافِرَانَ هَذَا يَوْمُنَاسِرٌ جَدَّارٌ وَذَرِيرًا صَخْتًا جَزَاءُ الْخَاسِئِ كَنَ <تصفيق> أَوْ دَاهِبَتُونَ ذِى دا الْقِيَامَةِ نَدِيبُوهُ جَارِ دَارِ صَخْتَرُ وَذَرَّ انْتَهَى سَطَرُ وَذَرَّ <تصفيق> وَمُؤْمِنَانِ بَعْضَانِ ذَرُسُ سُرَتُنُ كِرَازِي أَوَلَمْ نُذَكِّرْكَ بِبَضِّ التَّخْوِيفِ وَخَرِينَا بِتَخْوِيفٍ دُنْيَوِيٍّ قَالُوا إِنَّهُ سَلَامٌ كَذَّبَتْ تکظیم کړه مکه د دینه قوم نوح علی سلاما عبدنا نو تکذیبوا کوه زموندا بندا هغه په نسبت درو کوه نه نن سوا کال چې ته درو کوه موندا نشو منلې ثمم مشران وباله قوله قوله علیهم تطریخیه مونږه د هغه ته اعزیم کوه وقالو مجنون و استجر او یوی چادله ولیه امنکلشو و استجر عذور بس مونږ ته مقاله خبر <تصفيق> بس کینہ پرعائر ربو نو دعا او کلا بلنے او او کلا پر رب تا سوالو کچے اللہ انی مغلوبن فانتصر یقینن زکم زورما زمانے دا جو کہ ایج سمجھ کر کیدا پیغمبرانو اللہ زکم زور زمانے دا تو کہ اللہ امداد کن ففتحنا بدا سے بو چرچے دن کی اور ابی دن کی وی لحد من سیوا ربی دی منہم و فجرنا الارض عیونن اور روانہ کلمونگا دازما کچینی دزما کینہ زو برا روانہ شے بچینو فالذالما نو یون سے شے دا ټولیو بو دوباره وځکاته الا امرین قدقدر و یو کار باندې چاغان داز شے هو هغه فیصله شے هو دا قوم د ہلاکت د پاره دمر اندازو بجما شے چگی تباہ ا بي اللہ حکم کتبس اسمان ته یو دراوو وبو زوگی ته وی راخا على ذات اللوح المحفوظ سر ا پروتکل امون غا دالو علی السلام تاغه کیشتے چتا تو علام یخنو علوا علا تاغه کیشتے باندې ذات اللوح المحفوظ چتاخ تو علوا میخنو علوا اگر واخ کی ذات جوړ کلو تاجري بی عیوننا چ شلیدا برو زمونگا پسترگو زمونگا پنکرانی زمونگا نظروران ده جزا علمان کانا کفر دا قوم چو تباو برباد شو خلاک شو دا بدلوان دا پارا دا آغا چا چو دا آغا بے قدری کردشو وا پیغمبر سمرلوین اعمدتی نو کلک چو دا آغا بے قدریو شو کفر او ناشکری اکرشو نو دا آغا سزا راغلاو دا قومن بدلوا بست ولقد ترکنا ولقد ترکنا ها او یاقینن پرخود امن دې لاره نه خواې عبارت فهل من مذکر آیاته سو کو عبارت اگر کیشته پاتې شو ډیر وخت باوجودي غرب باندې وا یا نن چې دا کمی کیشته ګر دې په دې دا یو کار نه غنو داده نه فكيف كان عذابي ونظر لسر ایمیشو عذاب او يرول ولقد يسرنا القران او یاقینن اسان کړل موږ قرآن لذكر ديफार یادولو دبار د فن دغستو دبار د س د کولو فحل می مذکیر نو است کی او ایبرت واستل کی چې د نظان نه ځان پوو طالب علم شتا الله می چ اندازو سره کوم آسان کم وتا فحل می طالب علم فیعانو علیه بله کثیر وی څو طالب علم شتا چې د امداد سره قران مت آسان هر کس نو دکله چوي دیمه نمنا کذابه تعادون تکذیب کلو فbagai baga'ana 'azabi wa nadhur nusarangi shi او zaman aw yaraw la ghayra inna arsalna 'alayhim riha yaqina al-munyar 'alayhi al-luwa baaghi man al-hawa sarfarun diyar tiyar tiyar zawaz wala yah fi yummin ahsan mustamir ba'ar waski jib barakata یې به دي به کې عذاب راوي کنو روز ته ځاګین م... بیا ځا خبره نشته چې ګنې اوس موږ ورځې د وشان دي زګېبان چې اوا ته لیدلې وا لوی لوی چې هغه ووش په وترو دي و نبی خدا په هاته ډټول ورومن من حسینو دې کومه نه دا دا غي په حق کوي ته بدانه وایي چې دا خپل انې روز داسره شی به برکت دا خاص کول پکه کې چې خپل انې روز بخیرات کو یا میاشتو کې دا وایي چې خپلانه میاشتې دا کاننده د برکاتنه دکو دونه م کوي دا خبره جوړې کړې دا غلطه خبره ده تعالی دې انناثا را استبای دا خلقو دا وی غارونو کورونو او چتول به ک انهم اعجازا خلق منقعر گویا دا مونډانو د کجرو استلشې منقعر د وی خ استلشې افا ورسوني شې دا څنګه به وي استلخه هغه وا جرأت नहे थियो शयन परे हो उने बुटी दी फकै बगान आदाबी व नदर नसरंगशो आदादमा अवयरोल व लकद यसरनाल कुरान लि जिक्र अव यकिन असानिकल लिम कुरान दफारदिया दोलो फहल में मुदकिर नु सस्टचरावेली अवदेकी अव आब्रत्य आखली सलोर करत बदा जिक्र की अधिक तरगीद कुरान ता चहल को تقزيب كدو سموديانو تا فيغمبرانو فقالوا ابشار مننا واحدا ويوى وي آيه يو باندز مننا يوازي شئ يو تان لن اتبعوهو منطول تابدار كودا سن لونيكو إنا إذن لفيت لا لواسعر يقنن منشبكم رحيو في لوانتوب كي سعر داخل مبارا دا سوداء كي فريوزو شمون نو تان خبر منو أو يوازي اغفا ممونكي غورا نمو کو عمر بلا رضا میوالیہ دی ونیو ته السلام علیکم تاسو خبرې کوله اول کی ذکر علیہم بینینا عین ازل کله شو بدمانه عین ازل کله شو ذکر اوهات بدمانه زموږ مانس کی بل هو کذابن اشیر بل کدی ډیر دروځندې اتکبر کون کدی اصب مون باندې دان چته لوي کذاب وی دروځندې سيعلمون غدا بزرعاتي ما هو شيء صبر صبرت ببوشكا ودي خبر من الكذاب العشر تصوب بها دروجا وتكبر كونكي ان نقصان كونكي بملكي دا پتا بودي بي نو مطالبوكلا نو الله ولا بركلا معجزاي ولا وركلا اولا هي وتحققوا تشيال كوي ان مرسلنا قد فتنه اللههم یقینا منغار علی گون کیو یو خلرا ازمیه ددیدہ پارا فرتقبهم لو ته انتظار کو و دیتا تا انتظار کو دیتا صالح علیہ السلام تا حکم را وه او کلاخا پلکار کی وره فر احمرونه وص صبر ونبئهم امون خبر کلو دی ان الماء قسمه تن چې یقینا دا به تاسو مښوي پمیاست د دې کې نمبروار خبره وای نو کنه دې کې به بورې غلط ته نه دا حاله داغه نمبروار کار دی یو ورځ د تاسو بسکی او بل ورځ به نوخه وای وله کاغه بم راتلا ندی به سرو ټول یاري نه نه کید اول نمبر کی هو ده کل شرب محتضر هر یو نمبر داسکو حاضری بکولی شغیتا محتضر هغه تیاری حاضری بو تا کوي فنا دا صاحباں نو واځو کا خپل ملګریتا فتماط وا فقر نلاسو او ده زخمیکرا ده شلکرا ویوال فتماط لا وچا دا و ویني ولا فقر انه هلاکه کړ آګه کلی کیو ځنه او انت هيبهت کارا نو زه کې سارویون دیرو داګه اگه وې داسکه سره نیو یار یو لن څاو او نه دموکلو چې هغه اوه که بیانه کړه فكيف كان عذابي ونذر نصرنج شم زمان او یارولو انا ارسلنا عليهم صيحه واحده یقینا من غرو لغلاغوانه شغله وا وكانو كهشي مل محتضر نسغي بشن دووچ واخو میدکلی شوی حشیم وچا گیا او محتضیر میدکلی شوی دلکلی شوی خاص کراگی تاوی چو سوک زمیدار شکولو کی دی بڑی تا آخری بیا لرکی جو خراب شوی یا جماعت کی او سوڑی بروزہ چولیو درب ازوار پاسی جو بیا لرکی نوچی پاسا پاس لرکی لانده اگر ریگ نی داگی تا محتضیر ہوی دا <تصفيق> او ثلائي ولا والتوار. ولا ثمن ولقد يسرنا القران للذكر او يكننا فانقلون دا قران ده بارجفند <تصفيق> جتاوستي باندون صحت اخلاي فهل من مدكر ما استد سوق ايبرات اغستم كي سالورم نمونو برا كذبت یقینا ممرعو لګی غیبان دې باراند کانو الا عل لوط مگر آل د لوط علی السلام ناجیناهم بسحر بچکل مونګاوی په سحر کې سار وختي هو کومراله چې تاسو دیوزه غی پامن او دغه عذاب شروع دا د الله قانون نه خپړی باندیان بچقې او چې کوم دشمنان دې اړې هلاکه نعمتن من عین دینا دغه نعمتو سمونګ طرفنا जिनो अदले सलाम व आगम एल्गोरिम बाचलो कदायिक लजिम शकर तरंगी मंगस बदला वर्कव आचालाच शुक्रगुजारी हकमनन किवी इस्तकामत करून किवी इतला की पा हक बांधे فتمارو بن نظر نغي الشكو جغل اقلي پیغمبر نصر يهی يا اول واند بن نظر شسورو تبایان نشع وی ارول نظر نغي الشكو جنيرا جغل اقلي اغفتلا بدعملی خارکلا ولقد را ودوه عن ضعيفه ويقن المطالبه اقلا داغنا نمونگا روان اقلی سترکی داغی فضوقو عذابی و نظر اصوصا عذاب زمان او یارول داغو په دنیا کی اگلیک وقت چه دا پاکی لازان لطزاو ورپسی بیا عذاب دو باری داس ونشوروشو او بیا دا اخیرت عذاب پخپل زیرخا سترکی ولان دیکلی دا یو سترکی دا یو سترکی و لقد صبحهم او یقنن ویرا سودیتا بکرتا وقتا وقتا عذاب مستقید عذاب مستقر هميشا او مزبوط فذوقوا عذاب ونظر فسوسكي عذاب زمان ويارول ولقد يصرنا القرآن للذكر او يقنون اصان من قرآن فارد قاندو ادو ذكر ادو الذكر فهل من مدكر نصف شتاك قرآن نصف شتاك قرآن نصف پیدا عبر التوافد نو يارول شداغينه پیداوانا غستا ین زمنه مونه ولقد جاء ال فرعون النذر او یقن رجلو بیرونیان وتا يرون کی موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام اگیتمرهایا روتار لے گرے ور کذبوا بیااتنا کلها تغذیب او کو آیات نو زمنگا پروتو لو جسماتم و جزاتم و تخرديو نباگے باندے انکار او کو کلها تور باندے تا خداناو نومنګا اونې ولغي <سؤال> اخلا عزيزم مقتدر وليولو تاغزا چزورور دي اقدرت ولدي چا سره څنګه هايکنه ناخا شانتي ول ول چې بیا د چا بحث نکړې شو او اخلاص یې نکړې قران جو چانیوله نغي به د نسبت کوي اوليا او یا بل چاته چې دې سوهونه سناو ازادو دې نه دا قدرت صرف د الله دی کله چداري حالات ذکر کړو نو اسل د debat کی مکیواله دی له زور نه ورکي چې تاسو ولې تاسو پیغام ګرځاي تاسو بابت شته کم من اولایکم آیا دا کافرانو تاسو په خیر من اولایکم ور دې دا خلقنا اغه مخ کې کاذر جل نو دا وسني داګه ور دې سو اغه مخ کې څومره برقي ولا ذکرشه دا وسني چې اړې قدم روان دي ور دې تریبنا هلا کی اعمالکم براءۃ فی الصبر یا سادہ پارہ براءت پروانہ کتابوں کے صحیفوں کے کتابوں کے تا استاد چتا پروانہ ملا دل سن سن کرے چذاب بدرمان ناراضی براءۃ ہم یقولون تکنذی بلا خبر کی چمن گڑے رضات نحن جميعاً ضفر من دا خود دید اخلی خبره رکنه د حقیقت ندیسه خبره دی سیحزم الجمع ویولونت دبر زرده چی دیبا شکست اخری سیحزم الجمع زرده چی شکست باو خری دا طول دلی ویولونت دبر او بڑی شاگان ایسار بنشی. او او بندریگی میدان که یاو کمزوری یتم دا غد اخلی ندمر لوی انتهایی حضی مرشان پیش گوی او بل خواد عرب حالات دا چامانه او بابا در که چه خلق اولیدن چه دا لوی هوا ستاورده کابیرو اوه تکلیشو ختم شو نپوش چه ده پیغمبر سهی پیشگوی کرده وخواب پا دم بیو وقت دا بالکل ناشناخ کارنه دام سمه معجزه ما وکرنه بل سایات و معایده هم خور دنیا عذاب شو اداگه بس دومرا عذاب نئی لوی عذاب خدا حیرت تی تقویب اخروی بلی سیعتو موعدن بلکی قیامتو واخد وعدید دیده و, دید و سیعتو و امر او قیامتو دیر دہبت دی او دیر ترخده دی امر دیر ترخده دی این المجرمین یقین المجرمان خلقو فی ضلال و سعر اگی پا کم رہے کدی اب سعودا کی پراتی دی لیوان توب کدی یا سعر پگر مور کے بائی مجرمین کے ابن کسیر بیازے کرکلید رحمہ اللہ چھو سمرہ مشرکان آو سمرہ باطل فرقی پا دنیا کے تیری شوی دی تر مبتدعین و قوریے وی لی ناغتول پا دیک داخل دی سمرہ فرقی ری پا دنیا کے ناغیب پا گمراہے او پا سعور کیوی پا لیوان توب کی ری قبلت کی ری دنیا کی یا پا گرامور کی بھئی چاگر داد گمراہے گا سزالہ یومی اصحابون نا تا رسی دیبر اخلیشی پاور کې حالا وجوه هم په قلم خنو باندې زوقو او سکه بد سقر دے بد زه دابت ویلی شي ډیر بد سقر دے دا زه زه چې د زهنا ابو بندا سوي ان کل شیئ خلقناهو بقدر داود سوره یقینا <تصفح> مونږه هر یو شی پیدا کړل موږه پاندازه دنیا ته سوچ کاو کر هر یو څه په اندازنه دي یقینا چې دي و ما امرنا او نو دې په کوم قیامت په اړه الا واحدهم كلام بالبصر مگر یو رپو په سترګي الا واحده سر یو په شان در د سترګي د 10000 د قیامت معاملہ و لقد اهلكنا وهو يقنن حلاك للمنجا أشياكم أغدل إستاذ وفشان أشباهكم في الكفر مذارك كوي إستاذ وفشان وفا كبر كي ناغار موتبا كريد مخينا مني ذكر شوي فهل من مدى كير نشتري سوكا عبرت غسطن كي مضموني إستاذ كم تفصيلاً ذكر كو أخير كي مختصر بيام آعاد كو چه خبر كور إستاذ وزيه النونزي وكل شيء يفعلوه في الزبر هذا كي تخويف ته حری او چې دې خلقو کړې حری او کار چې دې خلقو کړې هغه لکه لښوي په صبر طعم الله مو کې د دې اعمال هغه الله محفوظ دي کېږي ارنګ چې وکول صغيرم او كبيرم واستقر او حری او لکه ګنا او لوی ګنا دې کېږي محفوظ دي داګه مناسب با دا الله طرف نبیه بد ناراضي کله چې ذکر یو کو او دا بدبختو ناخر کی بشارت زکر کی پلو بندگان متقیان پریزگاران ان المتقین بی جنت اونہر یقین المتقین باپ جنتن کی وی اپنی حرونو کی داد آگی زیر دا خوشانو فی مقاج صدقین پاگز او کی ینی خیزتا کی اگر دا جنت زیر خاگا دا ناس بیٹک نا داجه ډاکټره ویل شي نا غړيان خپته ځای لري ايند ذات سره چې بادشاہ او قدرت والده ايند ملیکم مقtedir مرا ته قربي لاهير جل الله سره بډې انزدي نګورم تا کېانو غره داجر او ثواب لري او بدللم چلن رب العزت بولخ خپل ځان سره نږدې دی ورکی دا خوش قسمت دی اللهم إنك مليك مقدر ما تشاء من أمر يكون فأسعدنا في الدارين وكلنا ولا تكل علينا وآتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وكما عذاب النار سورة <تصفيق> الرحمن فصد سورة الرعد نازل شرع أو دقران مجيد بدي ترتيب كفصد سورة القمر <تصفيق> مختصرت كي رجو شد شرک فی البرکات نو بده صورت الرحمن کی دلائل عقلیه ذکر کئی چو گور را خو واضح خبره چو باری اوسیس کی برکات سوکا چی اللہ مخ کیوئے ار اوسیس من پاندازہ پیدا کرده بقدر دلتا بوئی ار اوسیس کی برکاتوں ننگا چودده ده مخ کی عذابونو دنیاوی دلتا کی ذکر دی عذاب دی اخراوی دا شانته نو و ذکر, و ذکر کی و کی او صورت کې پاره کې رکه ندل صورت الرحمان کې اغه تفصیلن بشارتو نو ذکر کړي زیره ولا ور کې ا دمقعد سرق و زهات کې چل څنګه زېري چوسم را خېرته عامت الله دې انسان له تیار مسلمان له پاره ده کې او صورت کې دعوه صدا تبارک برکاتون وعلے نومداراستا دا داسورتو داواله په دې بدلاینه کې ورکو دغوره صورت کې درې روکو دي باور روکو ترغیب ذکر کې قران او توحید تا او باغي دلایل عقلیه اوباغي کې ذکر دی نعمتونو دې دی پر دې سره پورې علما اوس مارلي دي دویما روکو کې تاخیف چسوک دا مقصد نه منې قران نه منې توحید نه نا منې ناغلا نا تخویف ذکر کوي پسوسو کاراته و کاراته ولیا تخویف ذکر کوي او دا شانته درې بیا بشارته نه اول زل پاتو او دیم زل پاتو قسمة. بس اته جمله دیو اغه اقسام دي او دمره دغه په دویمه وروکو کې د تخویف نه مخ مختصر تمهید ومن دي ذکر کړی مختصر تمهید او د هغه خاص مقصد د چي بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن مهربان علم القرءان نازل کو قران داغه رحم لو ایم از هر دایره چو قران نازل <سؤال> ک او دیر مہربان ذات سوکلو علم القران خدالید قران الرحمن ک دللا توحید علم القران ک تلاوی قران تا الرحمن هغه مہربان ذات علم القران خدالید قرانو نعمت د خدای و ډیر زیاتې خو باندې ک د ټولونه به تر نعمت روحاني الله تعالی قران او مجید نو ګراول دا غننه امازه ذکر وکړه او بیا ورپسې د نور نعمتو ذکر شورو دی او کړه الرحمن نشورو کې نو لوي نعمت هغه عقیده د توحید چې قران ذکر کړي بیا اولون دي د قران چې هغه دین اسلام دی او ټول اسلار د عقایده د اعمالو بیا هغه پس بل انعام سره خلق انسان پیدا کړی دی انسان و دی ترتیب چه شروع نه هر جمله مستقل نه عمدتی پیدا کرده انسان علمه البیان خودلی ری دتا بیان دائی علوه نه عمدتی نور مخلوقات چه سکی په دنیا کی نهی خبر نشک ہو ده اده انسان ده چه ده ته بیانو خودلو عدیده پاره و توخوه چه په زمان بیانو کی دا اغا قرآن په ہوئی او توحید په بیان کی از شمسو والقمرو بخسبان دل ټول دلایل عقلی دي چين سان د خپل ځان او بیا ګوري چا او برا کته اش شمس او القمر نور اسpkg مې بهوسبان روان دي په اندازا برابر په حساب باندې پیدا کړی ون نجم او شجر او یسجدان او بودي او ول لوې اجزکی الله تا یسجدان یا ون نجم ستوري چماخ جسره متعلق شي پرس پګمه اوونه تو وګوره الله تعجذ کی والسماء رفعها او اسمانو پیدا کړل دی الله پورتکل دی الله رفعها سمرا پورتکل دی او المیزان او یخ المیزان tle پیدا کړل عادل پیدا کړل دنیا کې وګوره نو دین څنګه ژوند پاره tle پیدا کړل نو پته باندې سټیګي یا تحلیل پکېږي درې خبري کنا تلل اساسه چې باګه تلل شي هغه او هغه عمل چې تلل ورته وي نو درې وړو بارے الله ذکر کوي چې ګوره دې کې انسان بو کې دې کې زیاتې م کوي الله تطغاو فالمیزان تاسو باندې م کوي میزان کې قائم الوزن بالقيسط او طالب انديو کې او دراو وزن ل بالقې په ولا تو الميزان میزان او مک تاسو میزان کم وزن چې کوي ار کې نقصان مکي درې زل داته وي چې ک تجارارت کې او په دوکاني په نورسهکاری نپارې کې دتل ډیو خیاهانه ورزیات شه ولاله ميو تلله مقر کړي دکن د دینو د معاملو د چقرران دی دا شانه عقله صفات دا عدله <تصفيق> دا غیدا خو فکر او سوچ تو کا نو دې کې کامی و دا خصوصیات سر ذکر دې په دې سورته کې نمی‌ زه والارض وضعها للانام ازمکا جوړه کړی دا او پراکړی دا وضعها ده بارد مخلوق انام مخلوق تو دې شي سورہ دا لاله ذکر کړل شپو بورې ان تان دا وګورا اجازه شانتي نور تا وګورا نجم تا وګورا او اسمان تا وګورا